פרק כ"ו ויהי אחרי המגפה, ויאמר אדוני אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, מבין עשרים שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל. וידבר משה ואלעזר הכהן אותם בערבות מואב על ירדן ירחו לאמורו. מבין עשרים שנה ומעלה, כאשר ציווה אדוני את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים. ראובן בכור ישראל, בני ראובן, חנוך, משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלאי, לחצרון, משפחת החצרוני, לכרמי, משפחת הכרמי. אלה משפחות הראובני. ויהיו פקודיהם שלושה וארבעים אלף ושבע מאות ושלושים. ובני פלו אליאב, ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם, הוא דתן ואבירם, כראי העדה, אשר הצו על משה ועל אהרון בעדת קורח בהצותם על אדוני. ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת קורח במות העדה. באכול האש את חמישים ומאתיים איש, ויהיו לנס, ובני קרח לא מתו. בני שמעון למשפחותם לנמואל, משפחת הנמואלי, לימין, משפחת הימיני, ליכין, משפחת היכיני, לזרח, משפחת הזרחי, לשאול, משפחת השאולי. אלה משפחות השמעוני, שניים ועשרים אלף ומאתיים. בני גד למשפחותם לצפון, משפחת הצפוני, לחגי, משפחת החגי, לשוני, משפחת השוני, לאוזני, משפחת האוזני, לעירי, משפחת העירי, לערוד, משפחת הערודי, לערעלי, משפחת הערעלי. אלה משפחות בני גד, לפקודיהם ארבעים אלף וחמש מאות. בני יהודה ער ועונן, וימות ער ועונן בארץ כנען. ויהיו בני יהודה למשפחותם, לשילה, משפחת השילני, לפרץ, משפחת הפרצי, לזרח, משפחת הזרחי. ויהיו בני פרץ לחצרון, משפחת החצרוני, לחמול, משפחת החמולי, אלה משפחות יהודה, לפקודיהם, שישה ושבעים אלף וחמש מאות. בני יששכר, למשפחותם, תולעה, משפחת התולעי, לפובא, משפחת הפוני, לישוב, משפחת הישובי, לשמרון, משפחת השמרוני, אלה משפחות יששכר, לפקודיהם. ארבעה ושישים אלף ושלוש מאות. בני זבולון למשפחותם, לסרד, משפחת השרדי, לאילון, משפחת האלוני, ליחלאל, משפחת היחלעילי, אלה משפחות הזבולוני לפקודיהם, שישים אלף וחמש מאות. בני יוסף למשפחותם, מנשה ואפרים. בני מנשה, למכיר, משפחת המכירי, ומכיר הוליד את גלעד, לגלעד, משפחת הגלעדי. אלה בני גלעד, אי עזר, משפחת האי עזרי, לחלק, משפחת החלקי, ועסריאל, משפחת האסריאלי, ושכם, משפחת השכמי, ושמידע, משפחת השמידעי, וחפר, משפחת החפרי. וצלופחד בן חפר, לא היו לו בנים, כי אם בנות, ושם בנות צלופחד, מחלה ונועה, חוגלה, מילכה ותרצה. אלה משפחות מנשה, ופקודיהם שניים וחמישים אלף ושבע מאות. אלה בני אפרים, למשפחותם, לשוטלח, משפחת השוטלחי, לבכר, משפחת הבחרי, לטחן, משפחת התחני, ואלה בני שותלח, לערן, משפחת הערני, אלה משפחות בני אפרים, לפקודיהם, שניים ושלושים אלף וחמש מאות, אלה בני יוסף, למשפחותם. בני בנימין למשפחותם, לבלע, משפחת הבלעי, לאשבל, משפחת האשבלי. לאחירם, משפחת האחירמי, לשפופם, משפחת השופמי, לחופם, משפחת החופמי. והיהיו בני ולע, ארד ונעמן, משפחת הארדי, לנעמן, משפחת הנעמי. אלה בני בנימין למשפחותם, ופקודיהם, חמישה וארבעים אלף ושש מאות. אלה בני דן, למשפחותם. לשוחם, משפחת השוחמי. אלה משפחות דן, למשפחותם. כל משפחות השוחמי, לפקודיהם. ארבעה ושישים אלף וארבע מאות. בני אשר, למשפחותם. לימנה, משפחת הימנה. לישבי, משפחת הישבי. לבריאה, משפחת הבריאי. לבני בריאה, לחבר, משפחת החברי, למלכיאל, משפחת המלכיאלי. ושם בת אשר, סרח. אלה משפחות בני אשר, לפקודיהם, שלושה וחמישים אלף וארבע מאות. בני נפתלי, למשפחותם, ליחצאל, משפחת היחצאלי, לגוני, משפחת הגוני, ליצר, משפחת היצרי. לשילם, משפחת השילימי. אלה משפחות נפתלי, למשפחותם, ופקודיהם, חמישה וארבעים אלף וארבע מאות. אלה, פקודי בני ישראל, שש מאות אלף ואלף, שבע מאות ושלושים. וידבר אדוני אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יותן נחלתו. אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. באלף פקודי הלוי למשפחותם, לגרשון משפחת הגרשוני, לקחת משפחת הקהתי, לימררי, משפחת המררי. אלה משפחות לוי, משפחת הלבני, משפחת החברוני, משפחת המחלי, משפחת המושי, משפחת הכורחי. וכהת הוליד את עמרם. בשם אשת עמרם יוכבד בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ותלד לעמרם. את אהרון, ואת משה, ואת מרים אחותם. וייוולד לאהרון את נדב, ואת אביהו, את אלעזר, ואת איתמר. וימות נדב ואביהו, בהקריבם אש זרה לפני אדוני. ויהיו פקודיהם שלושה ועשרים אלף, כל זכר מבין חודש ומעלה, כי לא הותפקדו. בתוך בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל. אלה פקודי משה ואלעזר הכהן, אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן, אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. כי אמר אדוני להם, מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה, ויהושוע בן נון.